Spoiler vad ni, vi förstör allt! Hello, hello, hello, hello, hello. Hur skulle det vara om vi skulle föra på lite äventyr tillsammans idag? Någonstans, något fint ställe som inte finns på kartorna. Med den anföringen så. Om vi skulle ta och recensera Uncharted. Inte spelet utan den nya filmen. Med den där Hollandstom. Så att. Um, kanske vi gör processen kort. gmail.com, Dit kan man skicka mail Och så finns vi på Twitter. Triggervarning 1. Och så finns vi på Facebook. Triggervarning. Och på Youtube också. Där vi ironiskt nog gör spelvideor ganska ofta. Nåja. Nu när det. Aha tagits hand om hörni, minns ni den där killen som hoppar runt och har en tajtare rumpa än alla flickorna på den stora skärmen och eh, den där speederman det är alltså Tom Holland nu då, för folk som inte riktigt hänger med och så tänkte någon att, men han är ju ganska populär hur skulle det vara om vi skulle trycka in honom i en annan franchise och så således så föddes Uncharted-franchisen som de redan nu förutspår kommer att vara en stor vinnare så vi får förbereda våra anus på att ta emot många, många Uncharted-filmer inom en nära framtid. Så det tycker jag är jätteroligt. Sami, ja, har du spelat de här Uncharted-spelarna på spelstationen? Uh, nej. Ett, jag äger ingen spelstation äger du inte en spelstation framgången och succén från Sony nej men att jag har sett tillräckligt och jag har testat tillräckligt för att veta att som att jo jo det är roligt att någon har moderniserat Lara Croft och äntligen lite jämlikhet så någon kan trycka att ta ett manarsla i mitt ansikte istället för att se på de där pixeltuttarna hela tiden så tummen upp där, jämlikt ska det vara uh, men att som av vad jag har sett och förnimt så är det som att mm, här har vi nu då Indiana Jones som det börjar med en bra premiss som gärna får involvera någonting med spanjorer eller nazister och sen så eskalerar det och i sista akten så blir det ändå allting typ zombier eller aliens och shit. Och sen så finns det liksom shooter-segment som verkar väldigt liksom långsamma och gej. Och sen så har vi sådana här plotlines som är som att nu händer någonting och eftersom din karaktär är centrum för allt universum så dras han med. Så att reagera på det nu är typ väldigt... Jag vet inte om de har quick time events det verkar, inte, det verkar inte så där riktigt engagerande. Men att jag vet inte, alltså jag tror att... Om jag riktigt som skulle vilja ha illusionen av att jag spelar och att jag typ bestämmer vad som händer i en film. Även om det är inte är sant för den typen räls som håller tåget stadigt på plats varenda sekund. Så då är väl Uncharted spelat för mig. Men att jag drar ju kanske lite mer åt God of War hållet där man som faktiskt... Där är som action i förfronten och liksom din... Så kallade agency-spelet som bedömer framgången. Men att även om historien är ganska inrutad. du ändå drar åt ett håll. Men whatever. Jag bara försöker säga att Uncharted. Av vad jag har sett och det lilla jag spelar. Har inte riktigt lockat mig. För det verkar i princip som en actionfilm. Som ger illusionen av att du påverkar den på något vis. Och jag blev inte riktigt överraskad av premissen. I något där av spelen. Men nu har jag ju. Uh, i alla fall en kort tid framöver fortfarande vänner som till exempel Nikolaj och han och jag tog varandra i handen en dag och sa att du, om vi skulle fira den här covid-19 pandemin absolut inte över att fortfarande rasa men fuck that shit för det gör alla andra så låt oss fart till Helsingfors och se två filmer så vi får till Helsingfors och vi testar, nu öppnade KFC det var roliga två timmar att vänta med Typ sådär 150 personer i en lokal som rymmer 30. Och typ varenda arab i Finland för att de är mitt folk och de vet vad bra mat finns. Men de är så fräcka att om de om finnar har stått bredvid ett bord och tyst vänta, i typ 45 minuter så kommer de att tränga sig för det Och ta bordet i alla fall. Det fungerar inte med mig för att mitt arabiska blod säger att de har att fuck off mitt bord och min höna. Men det var bara ett sidospår. Jag bara vill göra en anföring för att berätta vilken fantastisk dag det var. att Jag älskar att umgås med Nikolaj, den spjuven. Så det var ju i ett väldigt fint och öppet sinne lag man gick till biografen för att se den här unchartedn. Och varför jag drar upp hela det här är inte för att skryta över att jag känner så attraktiva människor som Nikolaj. Utan bara för att säga att han äger ju en spelstation många av dem och han har spelat det här Uncharted och han var väldigt investerad. Mycket mer investerad än jag. Medan jag gick och, låt oss se en actionfilm baserad på ett spel. Det brukar ju alltid sluta bra. Men att um, han, han tyckte inte så mycket om den. Han, han lär och ut, utstötte små stön av uh, här under hela filmen. Uh, Vilket ju förstås var en klar stämningsförhöjare för mig, men att um, mitt sällskap hade som sagt inte så mycket av filmen, mer om detta senare. Och det var första filmen vi såg den kvällen, vi såg två. Vilken den andra filmen är får ni vet om exakt två veckor. Så sett typ en dödskalle i kalendern eller någonting. Och på tal om dödsskalla då, tillbaka till filmen. Sami, det har gått sex minuter, och ska du börja berätta om filmen. Lugna det dig? Är det bråttom någonstans? Har vi inte trävligt sett? det här är problemet med svin men när jag kastar ut pärlor och försöker sätta atmosfär och kontext och bygga upp lite förväntningar så är det nu som att Rakt i mun! Nu! ah! Att, ja, ja, ja liksom, Herregud, var det inte en sån hora nu? Det kommer, det kommer. Gud förbjuda att man försöker ta det lite lugnt och lukta på de proverbiala rosorna Okej, okay, jag slösat tid för den här filmen gjorde inte så mycket för mig. Låt mig nu då dra den i snabba drag. Så att uh, Spiderman, eller förlåt, jag menar Tom Holland, eller nej, förlåt, jag menar Nathan Drake. Så um, ja, vi, vi gör ju det här, den här standardtropen, att vi har en actionsekvens, en omöjlig actionsekvens, en galen parkour-actionsekvens, uppe i luften efter ett flygplan. Som typ skär i slutet av filmen. Och sen så får man säga. Oj, oj, hur hamnar vi här? Och så kastas vi tillbaka då till Nathan Drakes barndom. Där de är på något fucking barnhem. Med typ världens bästa stora bror. Och allting är super dramatiskt. Och stora bron försvinner. Och sen ett omhållande i en bar. <laughs> och blandad drinkar. Uh, jag tror att någon påpekar. Jag tror Nikolaj påpekar att Sendai är där också. Men att jag var som, okej. Okay. Och i något skäde så stövlar Mark Wahlberg in. Och är liksom att, här du, här du, här du. Och, och Tom Holland liksom, vad? Och Mark Wahlberg är som att, här du, jag känner din bror. Är du bra på att, I don't know, skäla och läsa kartor och shit. Tom Holland är liksom, the fuck. Och Mark Wahlberg är liksom att, haha, jag såg att du stal en plånbok. Så nu stal jag den, vill du den tillbaka. Och Tom Holland är liksom, fuck. Och en lång historia kort. Han drar in av Mark Wahlbergs charm Påstådda charm. Säkert finns den där någonstans. Han är som typ för alla, alla avsikter och utsikter. Den här filmen typ 100% Mark Wahlberg. Så typ han kan slåss och ingenting får honom riktigt avskafft där. Men att... Mm, att han dras dem med för han ska hitta någon skatt. Och under hela den här tiden sa Tom Hollands broscha, försvunna stora broscha, skicka honom en massa vykort, postkort, Vykort? jag vet inte. Och sa att han har en jag don't know, whatever, fuck. Mitt program är så jag vill. Kuk, kod. Och Hon skickar en massa kuk, från en massa ställen. och liksom broschan, broschan, hur mår du? önskar att du var här och var min fru. Och äh, Tom håller liksom Aah! brother we're at now. Varför kommer du inte hit istället istället för att skicka kort Och det är en bra fråga. Hans bro verkar vara något av en dick. Men att äh, det visar sig att de här otroligt emotionella korten så har en äh, djup koppling för att igen, allting är väldigt solipsistiskt i den här filmen och centrerar väldigt hårt nu då kring Nathan Drake. Äh, Många har ju kommenterat att Nathan Drake, eller förlåt, Tom Holland är för ung för att spela Nathan Drake. För att Nathan Drake var väl så där typ i min ålder eller någonting. Hur gammal är du då? Håll käften. Uh, jag är typ lite över 30. Och um, Tom Holland nu då, så, alltså jag tror på riktigt han väl 25 kanske. Uh, men att han ser ju ut som typ är 15 åringen. Att tyckte jag att Tom Holland fungerar som Nathan Drake. Ja, sure, yeah, whatever. Men igen, jag har inte spelat spelen så jag, jag vet inte. att Var han en lite äldre gubbe då? Skulle det funka bättre då med någon typ 30-plusåring? Ja, sure, yeah, whatever. Jag vet inte. Det verkar som vara ett väldigt, en väldigt som så här strikt barriär mellan två läger. Där det ena hävdar att. Tom Holland är spiderman och spiderman kan inte spela Nathan Drake. Och i andra lägre så för att Tom Holland är ett geni, och en av de mest unga lovande skådespelarna av vår tid. Han kan spela vad som helst. Sluta att håna denna kameleont av den prestigefyllda institutionen av skådespelare. Och jag är som att... No, inte vet jag. Att är Tom Holland för ung för att spela Nathan Drake? Nej. Liksom, jag tror att den här oskuldsfullheten uh, och den här ungdomen och kanske den här ovanan i Tom Holland som liksom den energi han utstrålar, så har de ändå använt på ett sådant sätt i den här filmen. Igen, jag inte spelar spelen så jag vet inte hur nära det är till originalet. Nikolaj menar att de hade gjort ganska, uh, en ganska återuppräkning sen för sen av tvåan jag vet inte, whatever uh, men jag tycker de har använt den här liksom naiviteten av honom kanske, uh, som gjorde honom till en ganska som så här inte, inte ska jag säga dum, men just kanske en naiv karaktär och att hans förmåga så kommer väl mest av det att han är som väldigt kvicktänkt och reaktiv så att, så här untapped potential kanske Um, medan jag tror att ska han ha varit äldre då, så kanske han ska ha vara lite mer som så här uh, smidig och svav och kanske haft med svar och livet hade liksom ärrat honom och gjort honom lite mer så här dålig. Att man fick ju nog intryck av att han har nu då levt ett lite hårdare liv men att igen att det är väldigt svårt för jag, för det första blev jag aldrig riktigt klar på att liksom är vi som riktigt i modern tid nu som 2020 plus eller liksom är vi i, i någon sån här vakuum mellan sig uh, 1990 och 2020. Alltså jag, för jag vet inte um, för att jag skulle säga den moderna tid men att det är ju en sån här film där samhället som utanför den här lilla bubblan där karaktären och de här mystiska mysterierna rörs. Det fungerar ju inte riktigt som den moderna världen. Och det enda vi interagerar med så är ju folk som flyr. Och liksom en massa så här kända fotomodeller. Och liksom äh, kända namn som typ Antonia Banderas. Så man är ju som att allting är ju... Allting känns ju väldigt mycket som en teater teatersen på sätt och vis. Uh, men att... Inte vet jag. Men att vi har den här karaktären. Om jag ska säga någonting om Tom Hollands skådespel talanger. Så tycker jag som att. Om jag skulle ta karaktären Nathan Drake ur den här filmen. Och karaktären Peter Parker ur den andra filmen. Så Peter Parker är mer nervös. Och han är liksom. Man sätter upp honom med för som så här. Komiska situationer. Och så här. För att han är ju typ en enda stor liksom, pinjata av gud vad pinsamt men att annars den här energin är lite samma att du har en som så här typ av unge som typ bara reagerar när folk kastar bollar på dem hela tiden men han är väl så asen media smidig I guess, att det går bra i alla fall men att de får ju iväg då och söker mysterier och det här sker då så är det Magellans guld typ för att det var någon typ körman från den här expeditionen som bestämde sig att hur skulle det vara om vi skulle ta det här gullet vi har hittat, men vi ska inte föra tillbaka det till Spanien utan vi ska typ gömma det någonstans. Och så sa alla, ja, vilken bra idé. Men sen kom någon typ Steve som alla hade och sa att, ja, ja, men hej, hur skulle det vara om vi skulle typ gömma det riktigt superbra. Men sen ser jag lättrådar. Så att om någon försöker hitta det sen. Så bara typ fittas vi. Och, och, och så, ska vi, så ska vi göra nycklar. Som också är knivar. Och, och man kan sätta ihop dem. Och som är jätteavancerade Jag vet inte ens hur det fungerar. Alla liksom. Okej okay, Steve. Men de hade bestämt tidigare. Så på ett möte. Som att allas röst måste bli hörda. Och som typ acceptera alla var inklusiva. Så de här gamla spanjorerna. Så de... De fick göra de här fällorna och håll på. Det, det är väldigt så här. Jag börjar ju som direkt tänka på någon så här jävla Dan Brown shit. För att jag tror. Okej. Okay, så i något så kommer de till. Något ställe i Spanien kanske. Jag vet inte. Alltså. Jag minns inte ens vilken jävla stad de var i. Uh, men de har ju den där stora satyn. Barcelona är det väl säkert. Vi säger det var Barcelona. De kommer till Barcelona. Och eh, sen så börjar de då söka igenom eh, alla de här gamla typ, katakomberna och tundarna och så där Och det är som så uppenbara som artefakter och nyckelhål och gömda gånger Men det är som ingen har någonsin... Som tänkt tanken att men det här skulle vi kanske kunna kolla. Ingen av varit ens nyfiken om man som bara byggt en massa shit runt om. En kyrka och, och en pizzeri. Liksom, det enda där som så uppenbart har någonting bakom sig. Så det är som att nej, alltså vi, hur skulle det vara om vi bara typ glasar in det? Så man kan ju som fundera som att... att jag antar att den här Moncada-familjen där typ Antonio Banderas kommer och liksom att Haha, I am Spanish and evil. Och, och kanske det är de som har gjort det och väntat på att få de mystiska nycklarna som öppnar allting. Men man är ju som att ni som bara typ bända upp det eller borra runt det eller någonting. För någon måste ju ha gjort det här beslutet så det är antingen att någon som vet vad som är där inne eller tror sig att vet vad som är där inne och som bara att, att vi vi glasar runt och bygger en pappa Johns runt. Eller så är de sådär att, som att Nu ska jag bygga en pizzeria. Vad är det här? En mystisk dörr med ett mystiskt nyckelhål. Där inne måste finnas någonting. Wow! Nej, jag är inte intresserad. Jag ska bara bygga runt med men jag målar inte över delar. Så jag cementerar in det utan jag bygger upp det och gör det som till en grej. Som man kan se med ögonen. Ifall någon kommer hit någon gång i en actionfilm. om omhållande har en nyckel och shit. Att, ja ja, okej. Okay. Så att vilken dära förklaring du gillar bäst Det är helt upp till dig men att mm, det är ju en där. Och uh, jo jag glömde ju att säga att vi har ju då som vackra flickor då, som är med i det här. Faller Fallen då så är det en tjej vars namn jag inte minns uh, men att uh, hon är fin och tindrar med ögonen och eh uh, saker. Hon är så bra själ by the way. Att hon <laughs> hon skälla. Typ det första de gör när de träffar henne så att hon typ käl, Typ de här fucking nycklarna av Tom Holland, Eller hon en nyckel och hon en käll. Uh, det förklaras aldrig riktigt varför hon källar för Att hon inte litar på folk. Men att det visar sig ändå att hon måste ha information om vart hon ska ta nycklarna Så det är helt onödigt att hon skäl dem. Men hon skäl dem bara för att etablera att... Att hon inte litar på någon och att hon är bra att käla och att hon är väl någon sån här kontrast i den här Sally karaktären då, som Mark Wahlberg spelar. Uh, men att hon är som så bra att käla att hon är inte ens är nära Tom Holland och Tom Holland har typ nyckel nyckeln i sin väska. Men att ändå så lyckas hon på något visst kälen. Så att, det tycker jag var ganska häftigt. Och sen får de då parkoura sig igenom de Barcelona och hon springer i kjolen om... Uh, No, jäkla sängar och poolar och shit och Tom Holland och spider man efter henne då så får de fast henne och de är liksom att, jag tror litar in på dig, ja men jag litar in på dig och så kommer man ska bara, jag litar in på en av er, och sen så typ Tom Holland och liksom, guys, vi måste ju nog lite på varandra så är det nog bara okej okay, då och så litar de på varandra och så litar de på varandra ända tills de typ hittar nästa lättråd efter att de typ efter att de Holland typ där hennes liv. Någonstans under vatten och shit. Och där hon smäck. Sorry nu. Men minns du när jag sa att jag litar på eh äh, Jag litar inte på dig. Slog jag ner det. Och. Äh, och äh, den andra. Äh, Karaktären där. Så det är ju den här. Antonio Banderas som, som super evil. right? Äh, men att han har en. Följeslagare. Som är då en, en, en kapabel lönmördare till kvinnor. Då, eller lönmördare väl att i. Hon är en mördare som är så bra att mörda att hon kan mörda folk på öppen gata. Och som ingenting händer. Och hon är också så bra mördare att hon är som Antonia Banderas. Efter att han har hållit ett väldigt intressant tal om sin rätt i skatten. Där i slutet av filmen när han har alla artefakter och shit. Så då som mm, snitt. Ah, ja, men jag är chef nu. Och alla andra är liksom att jag du är chef nu. Och eh, så jag vet inte riktigt varför hon måste döda Antonio Banderas. Men Antonio Banderas var en dick för han dödade sin pappa tidigare i filmen. För att hans pappa ville inte att han skulle ränna runt världen och läta skatter. What a, what a cunt. Och eh, så hon bestämmer sig för att vara den ultimata CEO next Tuesday. Då snittar Antonio Banderas. Det är bara det jag fattar inte riktigt varför. Men att äh, allting har väl sin point. Jag antar hon vill ha hela skatten och shit. Äh, men att efter att lösa en massa, massa mysterier med de här äh, nycklarna som också är knivar. Som också kan sättas ihop. Som också kan bli typ en riktigt bra... Optimus Prime Transformer Generation 2 där han har liksom en sån där long trailer efter man kan sätta in en liten Optimus Prime innan en långt rider som en superstor Optimus Prime så en Powermaster Master shit wow och ähm, så ja så då jag glömde ju att säga vi kommer tillbaka till den här superscenen, den här super i luften äh, efter att äh, Marco Holberg och äh, Tom Holland typ gömmer sig bakluckan av en bil. ett läge som om jag så typ alla Antonio Banderas vakter. Men att de är, de är så bra att sig så det går bra i alla fall. Och eh, sen börjar någon fighta sen kastas de ut i planer Och I don't know what the hell. Och eh, sen när alla har överlevt. Och typ Tom Holland och den här tjejen som inte litar på någon och som slog ner honom kommer tillsammans och litar på varandra igen så löser Tom Holland gåtan och visar sig att infon som alla andra har är dum för han har ett postkort som på något sätt har överlevt luftparcours och att ränna runt i kloakorna i Barcelona och att falla i havet och att vara strandsatt och allt det där och han tar fram det och han ser och i något av de här postkorten för så heter det för fan Bykort, vad är det? Uh, kukkort, vad det är, från sin brorsa så visade att hans brorsa har skickat honom en lättråd. En mycket relevanta lättråd till just det här mysteriet som man behöver just nu. Så det var jättesnällt av honom. Tack Sam. Och eh, så löser han det. Och så lämnar han en fel Så att vi ska få bort den här fuskande tjejen eh, ur sista akten i filmen. Så det var ju smart. Och sen far han dit själv. <laughs> Och sen bara rockar han far förbi typ eh, den här supermördaren och hennes kru som är där och lätar och de bara han bokstavligen vända på huvudet och han kör bort som typ 20 meter bort och som what the fuck och så följer jag efter honom istället och att som jag tror det här är ett sånt här ett bra exempel för som Salat skriver i att det bara går att som att Alltså nu är alla på väg till fel ställe. Men Tom Hollands karaktär har hittat rätt ställe. Men vi ska, måste engagera de här dummiserna för annars kommer vi inte sluta av filmen. Mm. Hur skulle det om Tom Holland inte ser den här massiva operationen av mördare. Som han just har flytt från och som också tror han är död. Utan han är bara i sin båt. Och mödern att typ du bokstavligen vända på huvudet, och liksom. Mm, hon ser bekant ut, hon är på väg till skatten. Och jag, nio. Att det är bokstavligen vad som händer. Och eh, de håller så kört i en ö som inte verkar vara särskilt långt borta från, som typ civilisationen. Och där har ingen tänkt att söka på typ 500 år. Och där ligger två köp fyllda med guld. Så wow. solid dyker upp. Och och bad guys dyker ju förstås upp. På. Och sen händer det enda som kan hända förstås att uh, Mark Wahlberg och Tom Holland gömmer sig i och Sen kommer uh, två helikoptrar med nät som lyfter upp de här två stora galjonerna för en helikopter kan göra det. det full med guld, by the way. Men att uh, guld är väldigt lätt, det är en väldigt lätt metall har jag hört. Så det är det, fine som liksom U-Guy, så det går säkert. Det oh, säker, säkert jättebra. Och, um, varför far de upp där då i luften? No, men för att vi ska få fantastiska luftparcosener igen där de slåss med flygande skepp. Och jag menar, i det här skedet sitter jag typ och skrattar högt i biosalongen för att det är som så, what the fuck, just this? Men att liksom de här skeppen krockar i varandra och liksom de här mördarna. Går oss slåss mot Tom Holland och Mark Wahlberg och kanoner skjuts och att allt spännande händer, Bombang bang och så att Jag ska låt mig spoila det här nu då. De fuckar upp käppen. Jag tror att, att den sen jag gillar mest är att typ. Den här bad guy tjejen bestämmer sig för att du typ rammar det här andra skeppet. Så du bokstavligen har en helikopter med en stor fucking spansk galjon under sig. Som är på väg i full fräs mot en annan helikopter med en annan spansk galjon. Som för förtillförändrade Church och Mark Wahlberg. Och som rammar dem. Och jag som att, vad vad, vad tänkte du skulle hända? Hur skulle det här kunna sluta väl? Men att det, det är bara ett exempel på såna här kärnspäckade och genomtänkta scener som händer. Men i någon kärlek kraschar hela skiten och alla, alla typ alla dör typ alla dör av Mark Wahlberg och Tom Holland. Uh, och skatten far åt helvete. Men det är okej okay, för Tom Holland har liksom typ superstul som liksom, några bitar åt, åt Mark Wahlberg. För de tycker om varandra nu. Och Tom, Mark Wahlberg liksom, yay pengar! Och någonstans där ute så dyker plötsligt den här typ nästan snälla tjejen som Tom Holland lurar och det fel ställe. Hon tittar upp och som typ krökar munnen som att oh you! Du din luris. Sen är filmen slut. Och att jag tror för, igen, för mig som inte har spelat spelen och som inte som honestly give a fuck så är det som att är det en bra actionfilm? Sure, yeah, whatever. Mm. Är det bra karaktärer? Sure, yeah, whatever skulle du säga en till isär sure, yeah, whatever, att det är som jag vet inte, det, det, det är liksom som att äta en kotipizza. pizza att som du har ätit den oräkneliga gånger förr du liksom, det kommer inte att höja dina förväntningar av pizza, du kommer inte att uppleva någonting när du sitter där och äter din specialopera men att det kan vara riktigt njutbart om du är tillräckligt hungrig eller liksom bara det har gått en tid sedan du har haft en standardpizza. Den, den är riktigt standard. och att Jag vet att det finns en sån här speciell kategori för, fi, för filmer som är baserade på spel. För att det finns med typ ett enda väldigt unikt undantag, Mortal Kombat. Så är alla typ skit. Men det är väl ungefär så standard det blir. Är den här lika bra som typ. Uh, Tomb Raider film. Av oh Guardians. Yes. Som om jag tänker på den här smörjan. Som kom Som vi också recenserade en en kriterosad recension. Från typ 19. 20. 2018 kanske. Jag vet inte fan vad vi håller på med den här podden längre. Så. Alltså, det som den här filmen inte gör att den gör inte mig arg jag kan poängtera ut saker som är dumma och som inte make a sense men det är ju som typ alla actionfilmer nu för tiden det är liksom uh, eller fysikens regler fuck that shit, flygande käpp i helikoptrar och liksom spanska galjoner och kanonkulor och typ hemliga nycklar och skiffer och uh, runt under världstäder och sånt här, att jag som jag ja, och som whatever, liksom go with it och att den är charmig, den är stundtals rolig uh, jag, jag vet inte att som du har spelen och du är en riktigt purist så tycker du säkert inte om det, men den är ju sant med allting vad att att, att tyckte om World of Warcraft filmen så? att, äh, att igen en recension, men att det är som jag tror man kan inte vinna allt så sådär, och den här filmen så det fungerar som en actionfilm att om du inte som om du inte kräver för mycket och att det här kan nog vara det kan hända och det här säger, det här är liksom min lilla som så här snäva tummen upp här det kan hända också, att det här är en serie som den nästa film kommer då om Standardtiden är väl typ ett och ett halvt år. Så vi måste ju mata på. Så det kan hända att två av den här filmen är jättebra. Vare sig du har spelat spelen eller inte. Ska jag rekommendera att få gå och se den här filmen? Nej, alltså, it's fine. Att alltså, som vänta tills den kommer på någon av streamingtjänsterna. Som inte den är den värd att betala typ 18-19 euro för, för det typ standardpris för sådana här filmer just nu. Men att det var väl kul. Det är ju roligt att de har hårdpuffat om hållande. nu måste ju mjölka någonting ur honom innan han blir knäpp. Så att uh, cool, men Uncharted. En, en film som definitivt inte tar oss ut på några okända vatten men som ändå uh, låter dig tas med på en resa. Räsa resa in i riktigt standardiserad film Nåja Nå ja, ni får höra vad den andra filmen vi recenserar var om två veckor nästa vecka är det triggervarning så tills dess ha det bra och om din brorsa skickar några fina kukkort någonstans ifrån, spara dem för evigt för det kan vara nyckeln som du behöver för att lösa mysterier som involverar mycket, mycket guld eller kanske bara nästa Tom Holland-film. Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler, spoiler-varning spoiler, Nu är det slut!